Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun e madhoro falenderojm dhe vetëm për të ndihmën e falë kërkojm. Lavdat tona dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhamedin alaihi salatu wasalam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që janë ditë kim rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndergjazer Edhe sëtë, në këtë ditë bëkuar, ditë gjëmaja, në këtë kohë, para se të thirë e zane, dhe shruzojmë në shalla këta minuta që kanë bejt dirin e e zanë, të marrë në disa mësime dhe porosi që vinë nga shpalli e zotit. Mësime të Muhammed Zarihi, salatu vë sëram, e të cëla shpesoj se dhe të na bëhen dritë dhe u drëfyës njët në kësaj botë. Në takimet e kaluara, kemi marrë disar rëfime, të regjime, por që nuk janë të regjime të zakonëshme. Nuk janë histori që rëfet, por janë rastet dëvërteta, cakta. Nga sa to në i ka të rësmetu Muhammedi Alehi Salatu Veselam. Dhe kemi dhe në disarë se ato të regjime që në i përcil Muhammedi Alehi Salatu Veselam nuk janë thjeshtë rëfime. Nuk janë thjesht ngjarje historike që na i mësojmë dhe i përcjellim, por janë do të thotë shkolla edukative që ne në ndihmë fryrë porosive të mësuesve edukohemi, marrim mësimet e duhura, udhëzimet e nevojshme e kështu me radhë. Edhe sot më lenia Allahu që, që të nevojala dëshoj të të ndoj bashkë me juve një rrëfim interesant që i ka ndonjë njeriu por që me dritë ka mësime të rëndësishme për nejë veçanresht në kuatë e satshme. Këtë rëfime të rëzmeton Bukhariu dhe muslimi se i dërguar i Alehi salatu wasalam fletë për një njëri i cili kishtë vendos me dhonë sadaka. Ka vendosë me dhonë lëmosh të varëfërve. Me ju ndihmu. Dhe tha, sonëte do të dalë dhe do t'in përhirë t'zotit do t'jabë sadaka do t'jabë t'mosh do li natër fshihur azi nuk pa të dëshirë me pas kush dhe t'akoj një njëri që ju duks është i varfur ju duks është i shkrit mëzuri qiesën që kështë e bon jet me donë sadaka dhe e alëshu e dur dhe eci por në mën gjesë Njerëzit filuan me folë, këshën dëgju njerëzit nga saj që i ka marrë për fletë. Dhe kuptoj se, ati që i është dhënë sadakaja njerëz për thunë, sënë të, në mbrëmjë, i është dhënë lë mosh një njëriu që jo rëllëherë edhe vjedhë. Parëmëndoni, këj njëri sinqertë, këta është minimu fukeres, e sadakaja ka ra ndorë të hajnitë. Dhe këj njëri, qëfar bënë, tha Elhamdulillahi Alessarik Elhamdulillah Për njëmi qëftë Allah, edhe për këtë Edhe për këtë sadaka Që i ranë dorë hajnet Tha, së onë të prap Ka me e përsi të jetën pun Me shprejse dhe të bjend në duat e atyre që e meritojnë Dhe do një natës Së zakonisht Dhe u takua Në thëllësin e natës me një njerë, me një grua, me një grua, dhe kërë pa atë grua në atë orë të vona, e braktisur e vetë, i shkemenes është në në në jetimave, në në një në shkret, dhe në nëzori qesër i edha. Por aje kështë e qenë fatkecështë, një grua që ka dalë natër me eshitë në delin dhe moralin e sajë. Të dhëtë një grua që mirejmej aktivitete të amoralitetit dhe prostitucionit. Dhe njerët e falë që Dikush më jep ka sadaka, një laviraja, Zoti na ruaj. Ai tha, elhamdulillah, çfarë boi? Unë e dashur më nimit por on dur, ju të duhur. Tha, prap sonte kamë vënë sadaka. Nuk keç të dur, deri të bën dur atë që e meriton. Duri natë, kështu po na thot pejgamberi alayhisun, kështu është historia. Kjo rast i vërtet që kanë dur, por ka msimet e veta, nga se pejgamberi alayhisun nuk por zgjidh që ka do qufë me nga të regu, po për zilë që ka komësime për neve, kjo njëri të ndërnozë dhullë, natën prapë, si zakonishtë, dhe pa një njëri pak si manë mosh, dhe me ndojësë është i shkret, i varfur, dzurit qesën dhe, i aljandora dhe jesi. Po kjoj treti kështë të qenë i pasën, njëri, njëri i, i pasën, s'ka nëvej për përmidon, dhe njërën më sabatë thoninë, para mëndoni pram dikur që i kamon sadaka, të pasunit. Kjo tha, elhamdulillah, pëllinimi që ofë të allahot edhe për atë të parin, atë hajnin, edhe për atë dytin atë gruan që fatkecisht është e pandershme, po edhe për këtë retin, elhamdulillah, por disi mërzitën pësetën këtë pikë për pike që i e dha dhe nuk shkëj, ati u kvej kështë dëshirë dhe tha pegamberi sallallahu sallam se Zotit Gjellewala e adrugaj një melek kënë form njërit këthua që jarë në ndër dhe kështu i tha e ma sadaqat uke fëkat kubilat sadaqa ajote që ke dhon të për Zotin, Allah ka bu, ka bu ti mos boj gale ndur ku i të kara Allahu Gjellewala ka pranu sadaqa në të ndër ndërsa së i përket hajnit, ndështë a sadaka e o të bëhet sebeb a i nuk vidhë mu, nëse mi aftuat ma të shikë e thonë nuk i merë halkut mu atë që ka nuk i takën sa i përket asaj gruaje që bënd të trekti me nderin e saj dhe moralin e saj ndështë a sadaka e o të bëhet sebeb që a i nuk del mu i kryn nevojët e saj me këtë sadaka në tënde e than me lejku i tha ndërsa e përkat atit pasunit ndoshta sadaka jote bëhet سبب çaj më thon çoha çdof ka më don ç'njëherë çka buin kanë japën edhe ai pastaj vazhdon më don se do ka një këto tendosni një rëfim interesant që sot do të mundohemi inshallah me të të bashku me ju për dobitë e këtij rëfimi çka mësojmë nga pikëtojm mund duke të duket aspekt i jashtëm rëfimi i zakonshull dishkajtish Por ju ka ka disa çështje të veçanta në këtë rrëfim që ne sot me lenin Allah xhëlallahu do të mundohemi më e drejtues bashku me juve. Dobia e fortë që u më nxirr dhe më prezantua para jush të dëroza është vendosmëria e këtyre më bomir. Dhe këtu na kemi problemin te vendosmëria. Nuk ka njeri besoj i mirë musliman i cili nuk ka çaft më bomir. Amma qëtë e ka. Po me qëtë punë nuk kryhen. Me dëshirë punë nuk kryhen. Valla onë qëtë po kam. Qëtë po kam më falë. Valla qëtë kësha pas me buë një punë mirë. Këto punë me qëtë zbonë. Pun Këto punë buën me, pun me vendosëmëri. E vendosë, vendosëmëri të prerë, dhe pasë kësa i vendosëmëri nuk ka hamendje. E atërë buët punët të vanë. Atërë kryetë punët. Mirë po me qëtë, me fjallë, do ta bëj inshallah qismat këtë punë skryon kur. A dhe ky deri na mëson çish kryet puna fillimisht. E vendos, tha, le të s'dekanë e lejlën, sonte gjithsesi unë kam bën sodok. Edhe edhe. Prandaj rez të dozë dozë ai që do më bëni punë të mirë, nuk e zgjat, nuk thot tinë qismat. Qaset, e kur është ai qismat? Sonier për shkakun thonë, valla qaf ka më janisë më falj 5 vakëtet e falj gjumon është në një vakët, qaf kësha pasë edhe kalun vjetë e vjetë e vjetë e halon që ata është pëse veç të qefi ka mejtë me qef punë së kryonë qefi është një shkëndisë e dhez njëri ka pakë po sot e më jaftushë me qupër para du të me dhez të tani zjarin e brend shumë të vendosmërisë edhe të këmgulljesë edhe të insistimit për me krypunën Njerës që janë vendosën Me lejën e Allah o gjëllur e dalën A i vendosë Edhe më bështetën Zotën e madhë E kërkonë dim në ti Gjithësësi Allah o kominimu Ndërsa njerësve të hamendur Shoshnive të hamendura Popuve të hamendur Popu që presin, kismet Inshallah, vitin e arshën Edhe pak Këta nukurin sukses Këta nukurin sukses Këta nukurin sukses Këta nukurin në në në në në në në në në në në në n gjithësësishë i ka në formulimin e fjales e ti në gjuhën në arabe, jep me këpëtu se si kjoj ishte, shumë i vendosën. Tha gjithësësësë u në, komë me dhënësësësësë. Gjithësësësë. Andaj kështu duhet me konë besimtari, i vendosën, i paha me endër. Para vendosëmërisë, duhet dhe që me u binë se ashtë punë e mirë kjo. Dhe dhe që me u binë me e legjitimu vepërin ashtë punë e mirë po është të bini sot punë e mirë, Shaki Muhammed, që farë dite po pratë për me po punë e mirë, matë mjësësat, qëftë me, me fillu me i falë 5 vaktet, qëftë me loni punë të keqe, që tje din që është të keqe, tje din që po të bëndëm, po që asë po muj, nuk, nuk asë po muj, kush do që dëshkëran, me loni punë të keqe, me leni Allah o Gjellar ka me loni, gjithë së zi, ama kur të vendosë, vendim të prerë për këthërë. Dhe kënjëri e përmështë, sa ishte i vendosur? Le që i vendosin në atë në parë, po sa herë, e patë, e ka mund në valon e dashën bomir, s'kaj ku duhet, hajri shala, jo, s'kaj ka këshku në duhet e duhra, o petë son të në e përsitit, që i ka sa ishte i vendosur. Tri herë e përsitit një të në vepër, me që dhejmë që të bjenë në duhet e duhra, me që dhejmë që ta qën së njimin që e kishte, më herë, a në njemi në duhet të vendusëmëri, në duhet individ të vendosur, që që që një vendosur, që nuk hamendet, e së për para, nuk lëkundet, e kështë të mëra. E dyta, që marim nga këmësim të nërëllë, nga kë, në kërëfimi rëndësishmë është, edhe sinceriteti. Ky njeri, vendosime e bo sa dak, vendosime e dhëmë për mirë, mirë pa, kure vendosime e dhë Na, të tha, kur së mëshe, kur kush. Qështu bënë punë të mirë, a njeri mirë. A po, nuk denë përsyt halë këtë të botës, me po ketë dunjeja që ka ështu bëvë, të në. Nga se, a i që bënë punë për Zotin, a e ka veç një gallja. A e ka bo, Zotin ka bod. A dyshën, dikush për njëve se kërë e bënë një punë mirë, se shë Zotin, verga soj, as guzëm e cëku menja kështu. Allahu gjëllë n thëllësin e ersireve të natës banë për Zotin stahu pa Allah ukorë që në kënjere na këtë amnin, në këtë njëri nuk e di me emnin pas për në do të emnin as nuk për në do le të letrëftimi i ti për në do të sa ju konë mëti, mëti ju konë kënjere mirë po vendosi natën fshihë o raze para mëndon në të ko para mira vjetëve vendosi me dhonë i sadaka edhe Allah shahube, së ja upe që rësëd na Masa, shekove në këtë gjemi flasin për ta Dë shë? Kur të jarunë, Allahu dikujt autoritetin Dhe kur Allahu gjëllë leuale jarunë dikujt punen Wallahi muqu krejt bota me jahumë së munë në më E qënë zotin i sebebë, e një rrugë E qënë Allahu dikën që jarunë pun të mira dhe fletë për ta Pse? Pse i s'ka dash mu përmen E Allahu gjëllë leuale ata që nuk dhënë mu përmen I bënë mu përmen Ndërsa ata që mundon gjëzshysh mu për men edhe mënunë gjithë shka me lovesht njerëz me pa që ka pobojnë, ata përkosur dhe është e arrim, njerëz flasën, po shpejt harronë ata, shpejt i përbinë historia, si harronë, njerëzit i kshyëtën, gali të veta, punë të veta ecë, ecë si jeta, ecë historia, dërsa ata harronë fatë këtësisht atë. Harronë ndu nja, ku kam pasë sjafu për menë, e më flasën për në ahiret. Të ndërmëzër, pune e sinceritet është pune serioze, Një nga dietarët e ka postuar Fudali ibn Jaw, rahimuhullah, ka thonë: "Kulu lil-murayina la tet'abū." Që u thonë të njerëzve xhamatis ut ku njëri mad, u sotë njerëzve, thuaju, "Përcillni o xhamot." Ai kështu thonte, "Përcillni atyrat që punojnë për syje faqe, mos u lëdhni." Mos u lëdh. Se as tek Allahu sikim e pa po se vop, e as njerëzit nuk kanë më të di, ta harrojë njerëzve. Pse pëllodhësh? Andaj, kërdo me bu një punë, për hirë zotit. Sot ke mundësia e punë tjetë, apo, me më sheftë. Tjetë e punë, dëmënon, me sinqetë, është me hajrë për të jo. Punë, që s'ki qara po bu të publiku me ato, i në diqka tjetër, të tjetër, për shambull, a mundësh me falë gjumon më sheftë? Ja, s'munësh do të marrë xhami me xhamat s'u nëmshëfëm këtu punë. Do të tashë qari këtu punë. Jo ndo punë që s'u ndonë ndryshe bon poshtë publikisht, tonë diçka tjetër. A mo do punë? Çi ki mundsi me i bë? Më ninë mu fukaras në dorë. Apo. Saçi ka thënë pejgamberi alay salla u selam. Ekemi të tuthë këta hadith edhe më herët. Jo një shtat persona, shtat njerëz, shtat kategori njerëzish. Ju ka një ka jo. Po kategori njerëzish që Allahu gjellewana ditë në gjukimit ka me istrahu për ta asë ka asë dënëm asë ka vërësërsi, asë ka gojle ata Allahu e thëtë ju hinin në në hien e arshët qëto asë rrëgjegu, asë dilë, kurqë ju në fladë, ju në shpërblim me jërë, me jërë halapa i në gjennet atënë dërum kushëm ta një pëjtynë është vërra gjullon një njëri i cili të saddëka bëjëmini fë akëfaha një njëri cili, ka dhënë së dha ka me dorën e djath dhe e kam shif, dhe nuk e ka kuptu, aqë pshihur azi, se ka kuptu dora e majtë, që ka pëjep e djatha, për mëna, kaqë, e ka dhënë, qaqë, nuk duhet të nërëzër, me, me e njëloz sinceritetin, dhe e dyta, ka ere përshamu dhikush, i njëman një fukaraz, po, nështë ta me pare e ban, po e ban, e bon hora bon apo do para ton vet ton ne chmua tu do me haru nje identitet ai qesht i varfur ai ka karakter ai ka nje rri ai qesht i varf ai ka djina ai ka emocione ajo es provuar s'ka dorashtor s'poun smuj os provun borc os provun vofkarlak ama ajo es njerit do duhet me ne chmu per shembull per domthon per disa para pse pije nje mon esas po japu me konini kujdeso Më haro dignitetin, më lut karakterin, më animo, edhe më haro krahin e djalfën. Ju do keni mua me nënçmu, ju do keni mua me poshtë, s'ka sa dok. Kënd në ka sa dok. Me nënçmuem i dawn, ja jep ja ç's duhet, ja mos jap. Mamir, mirë, po me pa shambul, më a gjujt këto. Ka nënçmua kë. Ka piar mirë në dor. Si, si si me, me njerzi, apo edhe më thon vallazim duke t'i turrë ato ç'po ti do apo? Masi do të kushtoj pra. Masi duj, masi apo fal ska. Masi më njohma. Mas Ka se minimu dikujt duhet minimu, ama minimu façevart, më haru të kenarin, më haru të futur, jam me përpuzë menë të çmuar me ose me fol. Valla filonit ja vazh çdo pasardhje me skuq tani kat kat mrin me kazu pse ja dha dikujt. Sa është këso dok? Çu ti ç'sh je burri? Ço at natën mshaftave e jap Nipi i Aliot Radjallanu Aliot Radjallanu Ndjali i Agjes Muhammed Aleyhi Sallat Njën nga halifet e drejt Nga ashabet E mëdhajt pejgamberit Aleyhi Sallat Ndjali i ti E ka pas amën e dhaj Ali e ka pas amën Ndjali i Aliot Hosejni Ja ka përtri këti amën e po pëzvet Edhe për i me i ka përgjo, shumë i ka përgjo Jo vesh në tjashtë për i ka përgjo në punët Mira, si a ju kumbur të ndërënëzër, thuhet për ta që ju kanimu shumë fukarave në ata. Edhe s'pëdinë kush pënimanë. Po qëtë fukaraja, po e gjonë, thesënë në milë paradere. Po qëtë fukaraja, po gjonë, dru paradere. S'pëdinë kush përja bjenë. Kër u dekë, kë burë i ka thonë zëjnë në abidinë. Qëtë që i ka thonë hieshia dhe stëllia e njërë dhe debatë shumë. A njërë dhe debatë shumë i bukun, me punë të mira, e para në kjo kun, ma i bukri devasmeve, me punë të mira, e me, sadakane tira që i ka bu, kur u dikë, që kënjiri, pa që unë pukaleja në saba, s'ka milë mu, njesërmin, s'ka milë, një af, pa shkanë, a, më rëmë vesh, që kjëna pa s'kanë i mu, se dyqë kjo që, s'pa bjënë një kush më abdëm, para në burat e mdoj, Kush u kunej, po sot, a u shku, a i nga kjo dunia e nëse kena mërë vesh? Ju, jo. që në mërë mërë vesh, që paska një muaj, po. A ma a i s'ka do është më mërë vesh? Neja Allah u gjenë dhe u ala, autoritetin, ngritit, neja zotit, a i të ngritë më mirë vë Allahi, a i të bëndë njërë më mirë së t'i veci, mund është me ngritë vetëm të unë amë tëmë. Që këj burë, u shku, që këj Ali ibn Hosejn, ibn Ali Për një gjëmatlim e po, këru i nështje, ka po të kajtë. Ka po, lëtë për rjedin. Me po, burin të kajtë, nuk ka bashkë unë e kalajshme. Edhe i ka dhënë, që a ki o la që për kanë. Pëse për të rridin lëtë që ka ki? Tha, o, më rë burë. Më kanë kapi burqet. Po, më vjenë morën, së kakë me dalë për njerëzve, së po më i mjë, mjë u la. Ka njerëzve, ka dikush të ka gojle. Ama njerëzve me nd hajë t'i krytë punë, muqës e me jakë t'i jakë dhe mos muqë, hajëse me banë halalaj, që mështiman i zvanë, po gjithë kush për një dhe bjene situatë atë saktume që duhet me marë barqës. Edhe kë, zorje dhe ndë një ngarkiz, në njevuje madhe e ka, e ka detyre me marë barqës. Po ka kuha me lakë, ka logaritëse, e shatë diçka fitanë, po qësë i ka dalë. Ta është problemi do njerëzë, po ka në pej, pej ngarkiz, pej keq ard Më don një azë për para e unë ju kam dhënë votën që ditë talloj burçin, që më don hall ku për para. Edhe ky burri po i thot, unë e kryaj punën, se ky ka pasur, u koni pasur. Ka unë e ta kurjo atë burçin. Që nuk u bë atë më të mëozan. Jus ndërtua shoshnia dhe vane. Ka qenë ajo burr mos e më me vitë se të dizë sa para i kam. Apo bova këtu ku thon çika shkon për të qios më, ka dhan mos u jeni më. Tha s'po më ndërron sa para këy burçi. Po më dërson me thano lutën. Çkjo po më dërson. Gasa tha luti yt që po rrihet për, për mua është më i shtret se ke çka kam. Kreti paguaj me thano lutën. A ç'është ky lidhje atë? Që çsto, as me pokavun. Gasa vujt është i shtret. Porat, pasunia vjen te shkollën, aty më ka një bujor, më ka një solidar, do të më ka një i cili ka dëhmshmëri dhe dhe dhe problemi dhe gala diku jalën shaj Parë me sinceritet, me vërtëtsi sigur që e cekëm. Sa atë ka mundësi, me mëshef për në në qmu, qev lam krypun. Jo është në shë lam pare, po në qëka të qofte nga se ka njere mush me krypun, ma shumë me pun tjera, se me pare, me qëka të qofte? Parë mundohë me qenë isin qartë, nga se dhoni ishte isin ish, ish, ish, ish, ish, ish, qartë. Dëbija tjetër që të du më thonë të ndërënozën në lidhën me këtë rast, është me ato kategori që kjo dhe sadaka. Në fund, apë, i dhe sadok, sadok, i dhe sadok, i dhe sadok, hajnit, njërë të një, këj vijet, këj qështë jemi sadoko a këtjeve. I dhe sadok, ka një groje, fatkeci që, trekton të mendirën dhe moralin e sajnë. Por në fund, qëfar të ameliko? Tha, mos u mërzit, mos u shqetësë, mos, mos, mos apsolutisht, mos u dëshpra, Pse sabaka jote ka shkuar në dorë këtyre njerve? Pse? Gjasë kanë mundësi që ka mundësi që kur a këdhon para të hanit, ndoshta ju u boku kështu të keachë me kon, largasoj është haram, po ndoshta zotë ka thonë njërin me boku sipër. Apo andaj soka devimin soçni që ndohet, dikush e merr rrugën e keqe. Jo pse s'ti keach, jo pse ka çaf, ka edhe të kthilljen t'leg, krejt donia nevojë pa diell. Ka kësi njërë të ligë, kur së më gjenë, kësi jenë tjera ta. Amma ka njërë që fatë këtë që është njëveç jo këtë punë, po rrugë të këqia si ka mëna i piqepi, po e ka gabur rrugën të menu se kështu bënë zidhje. Roli i shosnjës është që me u organizuë, që me i gjithë të kategorië, me i, kategori, i strehuë, më kujdesë përta, që ata me i brakti sotë të kërië negative e me mësë pas me pasë nëvoj bola duhet me i marrë fëmit, duhet të marrë këto në mëllë bohçë ekstra. Prandaj, sa ka të, do të thotë, ç'është një, ç'do është një ka, ka edhe të mirë dhe të lig. Çe kjo është një që po vjen për ta pat njëri sinqert që ja, po pat edhe çiftlig, gjithmonë kokës të përzim. Mir, po për dërisa të mirë të janë më shumë. Për zot të mirë të janë më të organizuar. Për zot të mirë ndihmojnë edhe mundojnë edhe ata të qit me ikçin ka rruga e keqe, në rrugën e mirë Zoti këtë që është një rruna fëmë Ama kër të mirë të rjekën Kër të mirë dëshprohën Kër të mirë dëmonë janë pesimist Edhe i alëshuen rrugën të këshive E atër atë atë këshit Fyldojnë murrit Pas të edhe me dash me në një shpunin, e një që punën Nuk mund është me e bëndë Për këtë arsuje Ka thënë Aisha radi Allah Një dite ka pëjtë pegamberin Alehi Saratosan E nehle ku o fina salihun O i dërguar A bënë vakia, nëmë u bo helax, më u shkatru, si shëshni, a bënë vakia, ndërso në mesin të unë ka njërës të mirë, dhe gjene këtë pytit madhe që ka bëhajshja. A bënë vakia, më u shkatru, si shëshni, e në mesin të unë ka njërës të mirë, njërës të mirë ka. Qëfar të pejga më verës të ta? Nëm i dha ketur e lëkëbëth, ta po, kur merë e keqa për masat mdoja, po, e kje që kur mërë për masat të mdoja, edhe që dalin burat e mirë për para, i pshinën dhe ta dikur. Ndaj sot dukuni negative, të na kanë qenë dvogla, të pa përmenduna, marë rëkon, ka fillu, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka pa, ka pa, ka pa, po pa kujdesit mirëve, ta që mbo fatë këtësht me për masat për. Për endaj, të mdoja aftër. Pra ndaj, dohet më kujdesit tërto të të kategori, kategorit, Në mundë që s'kanë përkujdesje, as familjare, as sociale, as materiale, që farë do koftë, nga se përkujdesi për ta është kujdes për shështim. Sa fëmi, për shëmbull, shëndrojnë në kriminel, në tarnën, pëse? Pëse babën e ka në për bastore dhikon të lujtë, e nonën kështë një për e ka, a po, e kush me këshuja të fëmi, kush më në kujdesi për ta e pas rrugës, pas tajaj njesët, deljë bëhet kriminel, a i sa is ka posa se ka posa mundsinë që të dukon duart e duara. Kto është roli i shtetit? Kto është roli i shoqërisë që të përkujdeset për këtë për kategori, që ti kthen rrugën e drejtë. Tiron mos me i lon me shku udhëtscia. Nga se këtu rrit të keqja. Oth bash ka njerëz në Galicisia bojn punçia. I lig është ai. Sa të jasht po diha është apo. Po si un pak ka plot ata që kanë rritur nga rruga e drejtë kan mar u edhe në dukurive negative, pse? Simpasturia nuk ka pasë të zgjidhje atë. Dhaj, për ribuvet të zgjidhja ka shkuptin e rrugëve. Roli i shoqërinjës është, që, do thot me një stërvdhë më kujdes për ta. Jepi, një moj, afroja. To e to ja ti e them atë, atë braktis, atë që ka ku kujdes për ta. Trajtohesh sikur zëfmin ton. Kujdesu për ta. Nesër ai boti do veshëm. Po shoqërinj, ha nin kim apo atë dha që e dvanë. Mëjdë ato këto ndërmosë dobia fundet se kuazon ka ardh për kët rast tranzheshshëm do të interesant do thot çka marrëm ti edhe nga ky rast ko shumë dobi piksoj por ku ka arë në fundu më për më që dobi atë e morrë me parë vendosmëria më koni vendosur e dyta më koni sinqart për hyj zotit e treta si shoshnjimi u organizo edhe me anë të kjeçën edhe më thon atij që ka marrë rrugën e keqe ato që po e kërkon nga kjo rrugë Le këto që na taqjen rrugë të mirë, kësaj të hajde. Pse po shkon ka rrugë keqe. Apo dëm me këqyr familjen tonë po, që na taqjen vetë si në vend pune. Nat ndihmojm. Po mos e merr këto rrugë të keqja. Ngase e rrujm edhe atë vetveten, sikurse është një hadith. Dhe gjithashtu të, të, të nderozë ky hadith që do të vërtëmoj me motuçje më, më fol më gjatë për këtë temë edhe në hutbë inshallah, ky hadith ushtjen në, në zemrat tona në vlerë shumë e rëndësishme që është optimizmi. Me qenë njëri optimist, la posën e mirë. Ky njeri, a unë mundu me bomir? A mundu me bomir? Po u çon ato do të as ado kai. E ska pasporë më djujt. Dhe ka marrë qiesën e dhata. Pran ka bimisht, s'ka çështë. A u zgjëny? Vallahi do të ndor të më bomir, s'ka i mirë, mirë haj inshallah lakët but. Ja. Isht optimist, me lenin Allah son të bën dorë mirë atë. Optimizmi tendrozok, por optimizmi kuptimet e veta, jo jo jo me ondra, jo me iluzione. Por optimizmi me disa kuptime që kemë më nderuar në hutbe inshallah, optimizmi është me të vërtetë ai që ndërton shoqëni. Optimizmi është ai i cili e rruan shoqënin. Optimizmi është ai i cili e ndërton i vend çu duhet. Ku njerë, nuk zgënjihet. Ku njerë nuk ankohet. Ku njerë realisht ka mon i mit. Sikur thot popi ka shpresë, e ka i mitin e map. Por ju i mit me ondra forma ato që duot mat mat mat frym të kuptimit të optimizmit sikur që na ka mësu Zoti xhallahu xhjalalu. Andaj lëso Allah xhallahu wala që Zoti të na bën vendosun për punë mira, por as vendosun ndaj punëve të këqija. Edhe na me praktikisht, po edhe me i luftu dukurit negative për me ruaj vend dhe fshtin ton. Zoti na na na shtop siguritetin që të, të japë më ndihmë për hir të Zotit xhallahu xhjalalu. Dhe gjithashtu Allahu na lëso të ndërrohu që çdo kush bëjë mëkon se bejë më kuon shkaktor që më elaru di kënd nga rruga keqe. me në kujdes puni grua që ka më pa përkujdesje e që ajo mos të ketë nevojë më shku pa të keqish me drejt tu me moral nëse do të ndimin e saj për ka fshot gojë, por më një bjo është niya. njëri mos e pasëm më shku me vjedh e më rreziku vetë me pasë një të. në të pasën dikujt tjetër, por më pas dikush që kujdes porton. s'kam më shkuar atje. kështu duhet ndo me u orgenzu edhe mechin optimist edhe nëse të në shkon puna më në një më mirë edhe edhese është prapë ko di kurçi bën keq nda prapë po prap, jeni optimist se kam guhëjon dhe vendosmëri jon me lenin Allah xhelalula do të jap do të jap rezultate vetë pozitive të armën inshallah me kaç për rreth fund ka or kuazonet në 6 safa sot muni plotësin safa sot muni lani mundsi edhe të tjera që të futet menaxhimis edhe pse e di se prapë se prapë nuk do të ketë vend për të poshtë keni mundsi aj që ilshënë vendë, laud vetë, pa dushëmë se Allah o ka me e shpërli me të mirët e ti. Klasëni së afad mirë, regatime për namazë, Zorëtë i shpërli, etë sëllëmë, ala muhammëdin, ala aali, sëllëmë, sëllëmë, të zimën këtira.